Hmm. <laughs> Assalamu alaikum, rahmetullahi wabarakatu i dobrodošli u još novo izdanje emisije Naša svakodnevnica. Govorimo o hadisima. Malo da približimo svima nama hadis, neke pojmove da bismo bolje razumjeli, da bismo sve nas potakli kroz priču hadisima, da ih više čitamo i na takav način se što bolje upoznamo sa našim miljenikom, posljednim posljednikom Mohamedom s.a.w. Sad nama je opet i u ovoj emisiji profesor, doktor, šefik Kurdić. Assalamu alaikum i dobro nam došli. U alaikum, salam, rahmetullahi, u barakatuhu bolje vas našao. U našoj prošloj, mislim, smo da ja spomnjali dosta tih nekih detalja, pojmova. Sam hadis, kazali smo da, da, da, da iza vrima posljednika sallallahu alaih sallam krenulo je pisanje Kako je to poslije tog, to, tog vremena a, a, nastavno se piše, pa provjeravanje a, spomenu sad također da a, imami a, su a, a, tragali za virodostavnim hadisima koji su to bili parametri, na koji način su oni to ocijenjivali, koji je virodostan koji nije pajao. A, za početak možemo nešto reći. Tamam. Bismillah wa sallallahu ala sejidina Muhammedin wa alihi wa sahbihi ajma'in kao smo rekli hadis je vrlo značajan dakle izvor šerijskog prava i njega ne možemo shvatiti niti razumjeti bez poznavanja el tako velikog broja hadisa i izreka Allahu miljenike poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem na ranom početku hadis kada je poslanik ali selam iznosio svi ashabi su bili kako se definira u njihovi život i čitav njihov opus života smatraju se iskreni, pouzdani, čestiti i niko nije nijedan put svjesno slagao na poslanika ali islam. Tako da nije bilo ni, na neki način potrebe za provjerom ti hadisa ko Ebu Bekr nešto iznio to je siguran znak da je to poslanik ali sam rekao ako Jazreti Omer ili Jazreti Ali ili bilo ko od neki asaba to kazao niko nije sumnjao ni malo međutim kada su došli u, su, u susret sa raznim sektama sa drugim religijama sa ljudima koji su koji su na neki naš strele asabe je onda je došlo do suočeljavanja jer su određeni ljudi zato što imaju neki određeni druge interese ne čisto ovu ideju islama koju zagobarali ashabi kao prva jedinstvena generacija kuranska, kako se navodi, jer su živjeli po Kur'anu i trudili se da žive po Kur'anu i prema sunetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, sam, sam. e sad druge generacije iza njih su počele već neke svoje novitete da ubacuju odnosno neke interese da oni tu realiziraju. I zbog toga je došlo nekada izbog laži u hadisme i određenih stvari. Kada je islamsko olema, ime učenjaci prvi generacija muslimana, kada su razotkrili da neko želi da ubaci nešto i potori poslaniku, salam, i od one originale njegove riječi pretvorije u falsifikat, onda su oni postali svjesni da treba da dobro izuče, prouče svaku predaju koja dolazi od poslanika, salam, i od tada se posebno počelo kako bi rekao, prakticirati i posljedno uvažavati, respektirati sened. A sened, osim same riječi, rečencije, koja dolazi od poslanika, ali salam, znači lanac prenosilaca ili ljudi koji se nalaze u tom nizu prenosilaca. Ukoliko ljudi nisu pouzdani, ni prenošenje, ni taj hadis neće biti prihvaćen. Bez obzira što nekada, paste možda bude tačan kad pronađemo, recimo, u Arvodinim tjigama, on je tačan. Međutim, on se ne prihvata, doga ne prenese Pouzdani od pouzdanog, povjerljivi od povjerljivog, istiniti od istinitog. Onaj koji nije poznat po laži, po tako, kako rekao, degradiranju, drugi ko ne ogovara, ko ne napada, drugi ko se ne svađa, ko puno ne priča, ko puno se ne smije, ko ne jede ulicom. I od takvih su isključivo prihvaćani ili prihvatani hadijesi. Inače, ako bi se prihvatilo od bilo koga, onda bi naravno rekao ko bi htio što bi htio što kaže Abdulaimni Al-Mubarek poznat jedan islamski učinjak koji je bio uspoda kažem učenik Ebu Hanife koji umro 181. godine po Hijri a Ebu Hanife 150 dakle 31 godino iza Ebu Hanife umro bio je veliki učinjak i u fiku i u raznim drugim oblastima posebno u hadisu a bio je inače onaj učenik kako rekao u njegovim halkama sjedio od imama Ebu Hanife i slavio je kao je jedan od najvećih učenjaka svog vremena on kaže eli snadu mine dini, To čak spominje, ima muslim, uvod svoga sahiha, tu predanje, gdje Abdullah ibn Mubare kaže, sened je vjera. On, sened, taj lanas prenosilaca, to je od vjeri, to je u stvari vjera. I da nije tog seneda, rekao bi ko bi htio, što bi htio. Eh, tako je kod nas. Danas govori o vjeri svako. Ne može se govoriti o vjeri na način kako mi to kažemo ovo je ovako šerijeto ono je naakon ne nego se svaki naš govor svaku naš riječ svaki naš propis svaku našu predložbu mora potkrijepiti sa ajetom iz Kur'ana sa sunnetom vjerodostojnog poslanika ali selam i sa govorom ashaba tabina i najveći islamske uleme I tek onda možemo da prihvatamo od čovjeka to, ako smo se stvarno uvjerili, da ugovorimo na temelju ti kriterije i parametara. E zbog toga su ashabi tražili, odnosno tabijini, oni koji došli iz Alih Selama, kad su vidjeli da svijet počinje, koji nisu naravno ashabi, da izvrće neke hadise, e onda su oni počeli da provjeravaju. I onda su kazali više ne uzmamo ni jedan hadis dok ne provjerimo od koga dolazi i koga prenosi ko nas isto zna, mi znam u svom mjestu u svom komšiluku, ko istinu uvijek govori, ko neće nikada kad god je i najtežiji moment, on neće da slaže i mi onda imamo povjerenja kad on kaže, mi njemu vjerujemo Kad drugi kaže, mi imamo zadršku neku, je tako? Tako u hadisu, pogotovo se provjeravalo ljudi koji prenose hadis, jesu li pouznani, sigurni, i onda se od njega prenese. Onda onaj ko je preni od njega, tako je se pouzdan siguran, je kroz život pokazao da je da je uistinu pouznan, kao što su poslanika Mohameda al-Isalam, kad stavljali Sim. na kamen, Hadžur Lesvet, a on bio dječak, pa nađu, ko prvi nađu, je kao nekom to, onaj, onaj, zajedno s nama podigne, i niku stvar kaže prijedlo kako da to uradimo. Evo da naišao Muhammed sallallahu alejhi koji selam bio dječak e kaže El, Muhammed elemin. Dakle on je kao dječak vid bio prepoznat da nikada ne laže, da uvijek istinu govori, da je poznat da se na njegovih može osloniti, što god obeća izvrši, što god, je tako, onaj mu se povjeri, on ne iznevjeri i normal on bi rekli Muhammed elamin. Dakle e takvi su i kod nas poznati ljudi koje poznan znamo kada mu pozajim iš nešto, on vrati. Kad nešto poviriš, on te ne iznevjeri. I mi znamo da se na njega može pouzdat. E tako su, dakle, i sada Mohadisi vodli računa, posebno su kriteriju spostavili da se ne može primiti nijedan hadis bez obzira šta govorio, jer ne znamo je li to stvarno došlo od poslanika, ali salam, dok ne potvrde pouzdani, sigurni ljudi koji neće nikada nisu bili skloni laži, nisu govorili nešto što nije u redu, niti imaju bilo kakvu mahanu, bilo skrivenu, bilo tajnu, ukoliko možemo, naravno, u da prodrijemo. Zato su Mohadisi izučavali biografije ljudi, ispitivali ne samo njih, nego njihove roditelje, njihovu djesu, njihove dajđe, njihove amiđe, svu rodbinu i saznavali kako su nastupali. Čak su mu hadisi išli do otle da su projeveravali kakav je bio u intimnom odnosu sa ženom. Ne zato što njih zanimata intimno sa ženom, nego da vide, ako je prema ženi grub u intimnom odnosu ovamo, se predstavlja da, da govori poslaniko hadis, od njega se hadis ne bi primao. Jer je grub prema suprugi, jer ta supruga će priznati svojoj komšnici, rodici nekoj i oni su saznali i čim bi to utvrdili, od njega ne bi preuzimali hadis. Čak recimo, Imam Bohari nije primio hadis od čovjeka koji je navukao ili namamio konja i privuko ga, a sa praznom zobnicom. I ovaj čuo za njega da je veliki muhadis, imam Buhari koji obilazi od centre islamske, od mjesta do mjesta, došao u to mjesto, saznao je tog najvećeg učenjaka tog vremena u oblasti hadijske znanosti, dolazi njemu, želi da primi hadis selam, uput i ovaj kaže velikom selam, evo kaže, samo da ja konja uhvatim pa ćemo sjesti. I ovdje je on namamio konja na praznu zobnicu. Konj je došao, stavio glavu u zobnicu, on je ga uhvatio i svezu, kad je Buhari je pogledao, vidi prazna zobnica, kaže, a babu, pa ut Pa kaže, kako bih drugačije uhvatio da ga nisam namamio? Pa neki je prazna, morali smo ga uhvatiti. Kaže, ah babu, neka te Allah nagradi, ja ne mogu od tebe hadise prihvatati. Salamu alaikum, idem, Allah imanet. Pa kaže, čekaj, pa ti je došao da privataš. Od mene hadise, jesam. Ja sam došao od povjerljivi, onih koji ne varaju nikoga. Čim se ti konja prevario, pitanje da li ćeš možda i mene prevarati. Pogledajte koliko su bili precizni, dakle, veliki muhadisi u primanju prihvatanju predaja i hadisa od poslanika, sallallahu alaihi viselem. Zato se kaže u Buhari i mm, mm. muslimu, nema ni jednog hadisa koji nije vrdovostojen, jer su oni gledali najmanje sitnice, dakle svakog čovjeka, ako su čuli za njega da je pouzdan alim, dobar, iskren, oni su na razni način provjeravali, neku vrstu testamo davali, da bi ga otkrili da li je u on toliko bogobojazan, toliko povjerljiv da ne bi, recimo, prenevjerio običnog čovjeka, pa čak ni konja. Jer ako to radi, ako je navika jednog, prebar će i drugoga onaj tu samo u pitanju nijanse. E zbog toga je za nas vrlo bitno da mi kao muslimani, kao jel tako pripadnici ummeta Mohameda ili Isselama imamo jednu posebnu karakteristiku. A to je sened, sened dakle taj lanac, niz prenosilaca koji nema u drugim kulturama i civilizacijama. Recimo kod židova nemate jedan takav makar i lažan rivajet ili sened. Deso da prenosi ne znam onaj na Tanjahu od nekog sada Jakova, ona Jako od Jica, Jica kod Sharona, ona je od onoga do Mojsijem do Musali se lama. Čitamam da je izmišljeno nema, ga. dakle ne postoji. Kod kršćana takođe, nemamo danas ne znam od Marka, Janka, Slavka da ide do recimo Isali se lama Isusa i da od njega preuzmeju neku rijer da je rekao i da ima taj lanac konkretno prenosioce od čovjeka do čovjeka. Nema. Samo se kaže Rekao je Isusa do Isa, prenosi se da Isa rekao, nema nigdje tog lanca. Kod dakle imamo taj lanac prenosi lanca, tačno od jednog, preko drugog, do trećeg i tako dalje. Danas mi nemamo potrebe ići do poslanika, ali sam mi idemo direktno od Buhari, uzmam Buhari, čitao u muslima, jer je do njih došlo, oni su zabilježili njihovi učenici, učili te hadise. smo samo imamo Buhari, imamo 80.000 učenika koji su poznavali njegov sahi na pamet, 80.000. I od nje je prešlo na njihove učenike i tako da od dana. I tako dalje. Evo, danas imate i u Bosni i u svakom dijelu svijeta ljude koji imaju te i iđezetname, tako zvane, to su svjedožbe, ili, jel tako, te potvrde diplome da su ljudi čuli od svog učitelja, on od svog, on od svog doposlanika, ali i se I počastio me da imam takve dvije diplome, čak, preko še abdukadra, nauta koji je bio dan najveći muhadisa 20. stoljeća u Siriji, koji na Hiret. Od njega sam 99. godine dobio u Džezetnamu, jer sam određenu, određene knjige iz oblasti hadise, kad sam ih preslušao, onda je on na temelju našeg slušanja i našeg znanja o tome da on nam izdao Džezetnamu. On prenosio svog šejha, učitelja. Njegovog, učitelja, njegovog učitelja, pa sve tako do Buhari, od Buhari do drugih i do Abdullaha im. Amra im. Lasa i onda do poslanika sallallahu alaihi sallam. Dakle, i sad od nas konkretno ono što je meni čast ja meni je veće je zadovoljstvo ta džezetnama što se ne dobio do budu kadra nauka nego moj doktorat jer doktorat se može steći na raznim univerzitetima I onda onaj iako ja bez doktorata ne mogu predavati hadis na univerzitetu, ali ga predajem zbog doktorata, ne zbog ove izzetname ili diploma. Ova mi je draža diploma zato što me veže direktno do poslanika islama. Tako imamo kirajetima. Gdje smo mnogi naši kurra hafizi, oni su svog učitelja, on svog učitelja, on svog do ali selam, kako je ali selam uči u Kur'an, tako i on uči. Dakle učitelj od učitelja od usta do usta su prenosili i onda samo pismeno izdavali diplome mate takav broj također naši hafiza u Bosni i Hercegovini imaju te izzetname U oblasti se naruđeni Svetname mogu dobijati, posebno je to značajno kod nas u kirajetu jer ne može čovjek učiti drugačije, a neko kako ga je učio poslanika ili islam. Teoretski se to ne može lako naučiti jer bi već malo drugačije učili, nego upravo slušajući jedan drugo, gledajući usta svoga učitelja, on je učio i danas naši to imam i nas uče, ili moderisi u medresama, naši profesori kirajeta nas uče i kada u svoga učitelja on u svoga i mi danas djecu koje omekte vidu slušaju i mama i gledajući njega oni takođe izgovaraju tako i hadis je bio onaj dakle svake morao da prođe te te hadise da i citira pre šejhom ili šeji odnosno učitelju da njemu citira da on zapamti da ga presuša i da možda da diplomu da je, da je on to završio i onda dakle tako je nastajalo vidite hadis kako se ljubomorno čuvao da ne bi ušlo Šta od onoga što nije hadis? Pa ono sve što je ušlo danas, mi već znamo da je to ušlo i da to nije hadis. I ne može niko reći kao kod nas ima ljudi, spomene nešto, ti idem u kariš, pa čekaj, to nigdje nije spomenut kao hadis. Kaže, pa ne znao se to je hadis ili nije. Ne, u nas se zna šta je hadis, šta je provjeren hadis i ocjenjen kao takav. Imaju oni hadis koji su slabi, u njima ima slabosti, znači mogu da budu i ne moraju, to ima sumnje. A imaju oni koji su izmišljeni za njih ulema kompletno u islamu rekla da su izmišljeni lažni hadisi, da se joj ne smije upotrebljavati. Oni se mogu samo upotrebiti kaže ovo je hadis koji je lažan i nemojte ga upotrebljavati, pa se citira taj, dakle, taj tekst. Da su upozvani na njega. Možemo se vratiti još, još na ovo, da krenemo od Aslava. Znači one su bili, družili se sa posljednikom s Allahom i Selem i drugim sahavima ili svojoj djeci ili ili komišljima, nebitno, su spomenuli, uh, posljednog svala laha, je radio to, to i to, ili rekao je to, to da. i to. I tu počinje taj lanac, ali tako? Da. Ima... I onda djete da. njegovo, kaže, ja sam čuo od babe, Naravno. da je uh, on rekao da je Pa se I tako taj lanac ide je do, kao što ste vi spomenuli, Sljedeći stoljećima. Sledičih naravno, u tim prvim generacijama. Da, zbog naših gledatelja, samo još malo konkretnije to da, da Ovako, vi pojasnite. Ovako dakle, ashabi su prenosili ono što bi čulo od poslanika alisevam. Ako bi čovjek čuo, recimo, odje na namazi, poslanika alisevam nešto obraca ashabima i kaže, on kad dođe kući, prenesuje svojoj ženi, svojoj djeci, poslanika alisevam i rekao to i to, dakle, oni su to ljubomorno, Čuvali prenos nije kao mi nekada čujemo predavlje uopće ne prenesemo svoje poruci. Vrlo je bitno prenijeti ono što čujemo, što znamo da je sigurno, da je istinito, da je provjereno. E tako su ashabi radili. Čak se dešavalo recimo da svi ashabi nisu mogli biti stalno na svakom vaktu sa poslanikom Ali sa vama. I normalno zbog obaveza neki su trgovali, oni moraju doći do Sirije. Kad je Sirije se vrati njemu treba mjesec dana i oni nije mogu uopće biti sa Ali saom se sa društi. I propusti dosta toga. je toga propustio, ali zato recimo Abu Hurajre u onoj nadkrivenoj sofi istražam je ali poslanik alislam poslanik alislam Spavo u sobama pored džamije tako da kad god se pojavi uz njega je bio Abu Hureri zato je puno hadisa preneo ne zato što se puno družio svega četiri godine se družio sa poslanikom alislam pri njegovoj smrti od toga tri godine se družio četvrtu godinu je bio namjesnik u Bahreinu Ebu Hureri radijallahu ta'ala znači tri godine pune on je bio a on je to najviše hadisa preneo zašto zato čim chim bi alislam ustao sabahile ono što mi kažemo u on je bio njega i gledao kako se abdesti u džami kako ulazi, onda bi sa njima se posalamio, gledao kako se selami, rekao kako se selami, na koji način ulazi, u kojom nogom ulazi, dakle, imao je priliku da vidi ovi ashabi, ako dođe, resmo iz daleka, dok on dođe, već je, je znam, proučio ili nastaje i kamet, razumijete, ali Ebu Hreire tu bio stalno, čim odvoj ljudi svih kućama svojim, Ebu je jedna grupa ashaba, bilo je čak nekada do 400 ashaba koji su bili na sofama, to su više i koji iz plemena, nisu imali koji dola doniti svoje kuće i oni su onda tu stanovali a sabi drugi bi donosio nešto hrane zajedni bijeli džemat ili poslanik alay salam uvijek mi je dao kad bi imao nešto i oni su tu bili uz alih salama i oni su najviše realno prenijeli hadisa tako se bildežili smo da Hadreti Omer nekada bi radio išao na na na u dalja mjesta i onda nije mogao da stigne na vakat nego bi uspo klanjao onda kaže on i njegov onaj komšija koji su bili jedan zajedno živjeli tu on bi ostavio jedan dan njega a ovo je višao na poslove, a drugi dan bi on bio s Ali da bi mogo onda prenijeti jedan drugom. Iako su tako radili, ima puno ashaba koji ne znaju sve hadise poslanike Ali Isalamo. I smo često se desi da jedan ashab ne zna šta je Ali jer u jednoj prilici rekao, poslanik Ali Isalamo putovo sa trojicom ashaba, njima prenio nešto su ga pitao, njima prenio. Ovi nisu bili. I poslije oni kažu, mi to ne znamo. Naravno da nisu znali. E zbog ovdje se radi o tem da su ashabi bili takvi što mi rekli ljudi nesebični da sve što su saznali prenosili su drugima. I to je velika razlika i stvar. Zato eh, ashabi nekad ne prenosio direktno do Alih selam hadis, nego prenose od drugog ashaba koji je vidio ili čuo poslanika ali selam. I tad niko nije nikada nije se primijetilo da je slagao ili izvetaperio bilo koji hadis poslanika ali selam. Dakle zato nije ni bilo potrebno da se ova posebna nauka o senedu razvija u islamu, zato što su ljudi svi govorili istinu. Međutim nakon toga u sljedećim generacijama Došlo je do ovi različnih interesnih sfera gdje su ljudi počeli, onaj naravno iznositi nekada i laži na poslanika, ali i slab. I od je poslano sened ono tek utvrđen, od tada su tražili obavezno da prenosi iskre od jer dotad nije bilo problema, zato što je no, prenosio dijete od ashaba od, od svog babe, tu nije bilo problema, prenosio je ashaba od ashaba. Recimo, Ebu Hurer je došao tek u Medinu, ona je i prihvatio islam, nije bio uopće umekio. Dakle 13 godina u Mekki on uopće nije vidio ali muslimani te s njim razgovorniti mogu što da čuje ali prenosi puno hadisa iz Mekanskog perioda kako se to desilo zato što mu Ebu Bekr pričao o tome zato što je sjedio sa Omerom pa Omer kaže kad smo bili tada i tada mušnici su ne znam bacali to i to na Alisama mm -hmm. e on je prenio da je to bilo jer zato što je Omer bio povjerljiv pa dakle niko u to nije sumnjao e zato sad kad je došlo do lažina ali i salama, do neki interesa unutar ti nekih grupacija u, kod muslimana, onda su islamske učinje tražili obavezno da svi, kako bi mi rekli, e, s, pokažu tu savjest u prenošenju hadisa. Tako, recimo, Hazreti Omer je tražio svjedoka nakon smrti poslanika, ali i salam, kad bi neko govorio, čak bio asab, on bi rekao, da bogati imaš li svjedoka da posvjedoči koji je čuo to zajedno s tobom od Ali Selama. Pa je ovaj asab odšao i našao nekog i doveo ga. Evo doveo sam čovjeka koji je bio i on potvrdio, kaže, nije da tebi ne vjerujem, nego bojim se da nećeš malo nečim zaboraviti, da nećeš malo, nekad vrijeme prolazi pa čovjek osenili. Pa želim da, da se stvarno uvjerim, je to poslanik Ali Selam rekao. Hadreti Ali, radijallahu talanu, je recimo tražio zakletvu čovjek kaže, to sam vidio, ali i kaže, tako ti Allaha, je ja se stvarno vidio, ali selamale to uradio. Ako on kaže, tako me Allaha, onda me je povjerio prihvatao od njega hadis. Dakle, toliko se vodlo računa u preciznosti da ne bi se pogriješilo u prenošenju od prihvatanju hadisa od poslanika, sallallahu alaihi ve a kasnije generacije, naravno, naišle su na, na puno ti različiti opcija svatanja i muslimana, naravno, koji su sad odlazili razne sekte. I onda zato se tražila ova provjera. I nije niko mogao da prenese hadis, dok nije bilo ustanovljeno u istinu da, da, da poznaje ova pravila sva koja su vezana za Hadijs, da bude pri svega vjernik, da je mu sniman, da je bogobojazan, da neće ulicom ni da jeden ni da se previše smije, ko je previše se smijeo, makar bio po njima i pobožno, oni ga nisu prijatelji, ko je puno govorio, kaže puno griješi i prema tome kako puno govori, može i da kaže nešto vezano alai salam. Iako to nije zapravo, da, ako i puno govorimo, ako i istinu govorimo. Međutim, ako se puno govori, makar se istina govora, mora negdje veli da se sleti. Zbog toga nisu, nisu prihvatali, među njima recimo Buharija i Muslim, o takvi ljudi koji su puno govorili, puno pričali, puno se smijali, ili recimo ulicom ako bi jeli tako da ovih danas koji ližu sladoled u ulici od njega Buharije muslimi ne primili hadis prema tome čovjek koji vodi računa osobi o berićetu te hrane on sjede pojede i zna se da samo hodanje a i je to nije ni medicinski naravno zdravo i prema tome islami traži uvijek čovjek kad jede da da vodi računa da te mrve ne ostaju da ne odlazi jer se poštuje svaka ona mrva kod nas u islamu to je nimet koji dolazi tako koji Allah nama spušta i daje ne znamo da li je nimet baš ono jednoj ono jednoj mrvi koja je otpala ili ono pojeli. Prema tome, zato li se vam traje da to lijepo pokupimo, da pojedemo, da svoje prste oližimo kad jedemo, da onda ruke operemo, da nema ništa što odlazi i što će biti hrana na neki način šeitanu, jer time šeitane jačamo. Zbog toga kažem, ta vrsta, kako bi rekao, ovaj, nadnesenosti, nadnesenosti, ovim odim prošlim hadise očuvala upravo onaj sunnet poslanika ali sala inače bi to bilo onaj izvitoperno današnjeg dana zbog toga mi možemo biti zahvalni našoj velikoj ulemi na, na čelu sa naravno Asadba pa onda, Tabinima pa onda i velikim mama koji su, su četiri velika imama imam Ebu Hanife kao prvi od ovih četiri velika imama zatim imam imam onaj Šafi imam Malik imam Ahmed ibn Hanbel su bili ne samo faki nas poznati kao šreski pravnici. Oni su isto vrijeme bili i imami u hadisu, a to je najveća titula. Imam u hadisu, znači, to je najveća titula u, onaj koja se mogla dobiti u, u oblasti hadisa. Recimo, imni Tejmije kaže za imama Ebu Hanifu da imamun fil hadisi o imamun fil fik. On imam i u hadisu i u fiku. To kaže isto za Malika, isto za Šaf isto za Ahmeda. Dakle, svi su bili, da bi mogao da bude faki ne može bez hadisa jer se fakir iznjedruje šarijasko pravne osnove i temeljne principe iz Kur'ana i Sunneta. Dakle, moraju poznavati Sunnet. Kod nas nek danas, recimo, u ovim konstalaciji snaga često znaju da kaže Ebu Hanife nije dovoljno poznavo, nije tačno. Nego je samo što je bio rigurozan u primanju hadisa, poznavo je ogroman broj hadisa, više nego jedan. Danas smo hadis na svijetu što postoji, to je više poznavo Ebu Hanife, samo što, što je on bio precizan u tim kriterijima, a naravno ovi kasni e, imami pošto se e, hadis razvijao, pa su išli u razne dijelove e, terena, recimo čovjek je saznao hadis, a on jedini od preživjelija shaba koji saznao. I on se nalazi, ne znam, u Iraku, e, koji je odšao do Iraka ili odšao do Azerbejdžana, našao je tog shaba i od njega preuzeo hadis. Pa recimo kasnije imami, već imam onaj naravno Šafija, pa onda ima Malik na kraju Ahmed ibn Hanbel, koji je bio najmlađi od njih, jer je umro 241. godine, recimo, odnosno da je Bohanifu, koji je umro 150. godine, imam Šafija 180. urođena, 150. umro, imam Šafija 204. umro, a imam, je li tako, Malik još prije njega 189. a ovaj 241. dakle, vidite, on, on je 90 godina umro iza Iza ovoga našeg imama Ebu Hanife. Znači da se ta nauka još više širila, da su ljudi još više sabrile hadise, provjeravali i da su do imama Ahmeda ibnih Ambala donijeli. Naravno, a onda iza njih, njegov učitelj upravo Buharine bio Ahmed ibnih Ambala frema tome, i muslimov učitelj, isto je bio Ahmed ibnih Ambel. Ta, tako da, da su oni u stvari saznali od Ahmed ibnih Ambela još više produbljavali tu znanost, jer su oni još više onda, jer se ta nauka tek onda počela sabirat pravo, pa se previravali ljudi, pa se znali svaki čovjek koji vrijedi, koji ne vrijedi, koji je pouzdan u hadisu, koji nije i onda su oni dano, to posložili, zato su bili najjačijim hadisi. To se zove u njimovom vijeku, to je bio treći vijek, treće stoljeće, Hidresko, naziva se Zlatno doba had Svi mu hadisi provjereni. Svi hadisi praktično pokupljeni, valorizirani. Nešto je promaklo ovi mama ranije, ali su oni, naravno, temelju onoga što su znali. Iako je to mor, jedno, hadista, to su opet stotne hiljada hadisa. Jer mi danas operiramo, kažu, negdje oko milion hadisa. Od toga je, naravno, stotine hiljada virdostojni, stotne hiljada ovi slabi ali slabijalima i stotne hiljada izmišljenih hadisa, naravno. Prema tome, to je ogroman broj, naravno, hadisa, i to je sve trebalo da se na neki način pregleda. Recimo, Ahmed Ibn Hanbeli je začinio svoj musljed, koji ima imao 40.000 hadisa, od 700.000 i 50.000 hadisa koji je koristio. Neki je znao napamit stotne hiljada, ostale je napisane i od toga je on valorizirao, izabrao 40.000 hadisa, 30.000 hadisa koji se ne ponavljaju, ima još 10.000 koji se ponavljaju, dakle ukupno 40.000 hadisa u njegovom usnedu od 750.000 hadisa. E sad možete misliti koje je to znanje, koja je to glava bila, koji je to kapacitet, koji je to kolos i neko sad udarat na imame, zato ja kažem trebamo biti ipak shronni u našem odnosu, pročitaju dvije knjige, tri ono, jednu, jednu zbirku hadisa i odmah, onaj, jel tako, počinju da, da drže predavanje, osudjuju u lemu i tako daj, zato Karin tu treba biti oprezat. Hoću samo da naglasim kolika je bila, dakle, želja ovi ljudi, trud, entuzijazam da bi oni donili. Recimo, ima Mahmed od 750.000 hadisa, to je trebalo sve da sluša, da čuje, da zapiše od ljudi i da donese. Evo pije, uzmite danas, recimo, muslima smo uradili ovi dane, u izlazi iz štampe, fala Bogu, i u njemu ima negdje oko 12.000 adisa, od toga samo 3.003 koji se ne ponavljaju. 3.003! A ovaj sa 750.000 adisa sačinio 40.000 adisa, od toga 30.000 koji se ne ponavljaju. Dakle, vidite koliko je trebalo njemu truda da on nađe onaj 750.000 adisa, da napiše, neke nauče na pamet koje ko je to znanje, koja je to sila, ona je li tako, informacija. Mi znamo, poneko od nas zna 23, 24, hadisa, odmah se ra razbacuje ko šejh ili islam. kažem, tu treba malo biti skromniji, jer ovo što su ovi ljudi pokazali, a to je bilo danonoćne obdijenje nad šarijatom, nad vjerom, nad, nad sunnetom nad tim, ko je kakav, gledajte sad ovo da, ukoliko možemo, jel da, da kažemo nešto vezano za ovaj način, kako su oni te hadise preuzmeli od drugih. Dakle, ovdje Jedna posebna znanost u islamu kasnije je raširena i valorizirana, odnosno definirana, zove se el džerhuva taadilu. Džer od džereha znači nešto raniti, a taadil od adilu, onaj koji je pravedan. Dakle, radi se o povredivosti i nepovredivosti ravija, odnosno prenosioca hadisa. I sada svaki mohadis koji je prenosio hadis, Islamsko Lema je njega stavila analizirala, isto što mi analiziramo određene stvari. U futbalu vidjeli ste neki potez nakon utakmice ljudi analiziraju, analiziraju protivničku ekipu da vide kako mogu da, da riješe stvari. U, svemu u ratu svuda se analiziraju razne taktike i strategije. Ovdje u Hadisa takođe ona je tako razvija ta strategija kako kome vjerovati koji će naprediti Hadis. I onda su ljudi napravili tu vrstu strategija i onaj nek, neku vrstu, onaj, jel tako, ocijena. Bile su ocijene, ako je ravija pravi, ono se kaže, a ravija je labese bihi, dakle, dobar. Imate koji je sali, znači, dobar. <coughs> Imate onaj koji je, ne znam, od njega bolji, onaj koji je, onaj, recimo, sahih, koji je sika, pouzdan. Pa onda sikato sika, znači, dobro pouzdan. I ono se znalo, po tim rangiranju znamo, Gdje je koji hadis? Ako su svi pouznani u lancu, pronosljaca, znači hadis svirdostavan, ako je samo jedan od njih ono, u njega se malo sumnja ili, ili ima priča o njom, onda se kaže ima priča o njom, gotovo je. Taj hadis ne može proći nikod jednog mu hadisa, njegovu hadisku zbirku, nego ga ostaju po strani i on se računa kao da ih predaje. Dakle, koliko sa koliko ljubavi žara, sa koliko potrebe za tim, što mi rekli, prečešljavanjem su radili. Samo jedan, ako je u tom lancu. Da, samo jedan. Dakle, to je isto kao ono kad imate neki lanac Podržite pa ranju psa koji je ljut, ukoliko je slaba ona halka jedno, otkide se i ujede dečevjaka. Ako je recimo krava koju napasa, samo imate halke zdrave, ukoliko je samo jedna slaba, ona pukne, krava ode, što naš narod kaže, uzijan, napravi je lako štetu nekom čovjeku. Tako i ovde, hadis je biti veći zijan kada odje kao nevredostojan. Zato smo hadisi vodili računa jer ove ovaj svake ravje kao lanac, zato su nas zove sene to je lanac, prenosilaca kao lanac, onaj koji je jak i pravi one halke u lancu koje su jake, dobre, čvrste koje nisu protrugle, one mogu da drže bilo kakav vel tako teret i mogu da očuvaju, ne znamo, ako držimo neki ajvan na tom lancu da nam ne ode bilo onaj pseto koji je ljuto, može nekoga da ujede ili ne znam, krava da ode u, u neku vrstu, je tako, napravi štete od našeg komšije. E zato i ovde u hadisu to vodi računa i onda od ovog hadisa preko njegovog učitelja, on od njegovog učitelja ne smije nikad da fali jedan učitelj između, jer mora tačno onaj koji je njegov učitelj Da se zna da je on njega sreo, da je s njim bio i jeo, da se s njim družio i da je od njega hadis preuzeo. I tako onda, recimo, bilo je takvi stvari gdje su pokušali, recimo, da ubaci, da kažu, prenio, recimo, Čamil Čamilović od Ramiza Ramizovića. I sad normalno mu hadisi poput Buhari i muslima i drugi gledaju, eh, Čamil Čamilović je živio u Sarajevu, a Ramiz Ramizović je živio u Damasku. I sada Čamil Čamilović nikad nije dalje od, od Istanbul otšao. A zna se da Ramiz, Ramizovnik nikad nije u Tursku ulazio. Prema tome oni se nisu sreli, iako su bili savremnici. Nisu mogli nikako se sretiti. Prema tome tu se ispituje njeva biografija u detalje. Ako se ustanovi da su oni is, bili u isto vrijeme, opet oni nemaju povjerenja jer ti si mogao da dođe u Sarajevu i ja. Da budemo i ti u isto vrijeme u Sarajevu i ja da budemo. Međutim, ja se drugim poslom bavio, ti drugim, mi smo smo se nikada ni sreli. I onda kaže, sti ti žive u moje vrijeme, ja u tvoje vrijeme, ti si normalno mogu upreniti od mene, li ja od tebe? Međutim, imam bohari muslim, ispituju i kažu, jes se oni sreli? I da imaju dokaz da su drugi učenici, saradnici spomenuli da smo ja i ti bili zajedno to i to na cijelu, družili se. I, e sad postoji mogućnost da si ti od mene čuva nešto, li ja od tebe? A dok to se ustanovi, nema šanse. I recimo, boharija čak išao još dalje o svi tražio, ne samo da smo se mi sreli, da smo bili, pet godina zajedno u nekoj školi, jedan profesor, drugi učenik, nego on traži da taj hadis koji ti prenosiš od svog učitelja, da se stvarno utvrdi da si taj hadijs čuo od svog učitelja. Eto, to, to, to je preciznost prešla i preciznost kompjutera i sve ovi sprava koje mi danas koristimo. A nismo svjesni te vrijednosti a, i Buharijeve es doktoraja kaže na koji ste virado smo zbirke Hadisa nismo svjesni što. Naravno, zato zato mi preporučujemo nano prije svega ove zbirke zato što što one u temeljno govore što što su njihovi dakle one autori ove zbirke što su o, vodili računa o svakom najsitnijem detalju, najsitnijem detalju najsitnije dakle ne malo nego kažem ulicom ako je čovjek je on odiga nije prio što je bio izuzetno dobar pošten fin dakle svi detalji se gledaju jer čovjek koji je kako mi je rekli o, ko je učtiv ko je fin koji ko, on neće ulicom ići pa je on tako jesti komad ljeba nego će sjesti pa to urati kao vjernik kao pobožan čovjek koji bude računao da mu ništa ne vode, jer ako mu šta ode da to da pticama da ono a ne da gazi ljudi automobili kod nas ili životinje ranije konji tako dalje zbog toga kažem Ta preciznost je bila prepoznatljiva kod njih i zato se to smatra jednim specifikum, jedino kod Mohameda ili ummeta. Oni su taj i to je preteča ove današnje naučne metodologije pisanja današnji magistarskih i doktorskih radova. Vidite, mi danas ni jednog studenta ne primamo rad, bio to diplomski, bio magistarski ili doktorski, ukoliko nije koristio literaturu i nije naveo literaturu kasnije u opisuli te I račune i, se... i tamo u ovim podnožju odnosno u fustnotama ili unutar teksta, zavisno koji je tako metod upotrebljava, da stavio dakle je preuzeo. Ako nije stavio, to se naračuna u naučni rad. On može napisati rad idealan, ali ukoliko nema dakle drugih dijela koje je koristio, njegove dijelo uopće nisi uvašti, neće primiti, se za odbranu bilo magistarskoj doktorskoj rade, slično tome. E Ovo što mi danas imamo, fustnote, literaturu koja se pokazuje i gdje, šta opet, na kojoj stranci. E to je taj senet kod nas. Vidite da su muslimani stvari prije 14. do 15. stoljeća u stvari bili preteče naučnog valoriziranja stvari i naučne metodologije postavljene stvari. I tako se nije moglo desiti da prođe bilo šta. E u kod nas u radovima ne može se prenijeti. Neko kaže to je i to taj rekao i navodi dole. Buhari prenosi u sahih, vohadis broj 3752. Mi idemo na taj broj, ne nađujemo, vidimo da ovaj, dakle, ili greška bilo o njegovom pisanju, ili je on izmislio taj podatak. Dakle, lahko se vratiti na izvor i pronaći ga. Tako i ovde, tamo se prenosi, prenosi, ne znam, Ramiz, sin Ramizov, ne znam, a djed mu je Čamil. E da se pređe tamo i vidi se taj lanac. Ima li taj, ili taj živio, ili taj prenosi uopće hadis. Prema tome, upravo ono da možemo svaki put provjeriti svakogodni. Nijednog nema ravije, kod Buharija, Muslima kodovi drugi veliki muhadisa, a da nije u hadiskim dijelima spomeno svako sa biografijom njegovom, koliko je poznan, koliko nije, je li pouzdan, ni je gdje studirao, gdje je obišao, koji je centar, od kojih šehova je učio, tako da mi znamo tačno od kojih šejhova učio Imam Buhari, tačno navedeni svi njegovi učitelji, šejhovi, od toga, toga, toga, toga. Bio u tim centrima, na tim centrima, u tim centrima naučnim je sreo. Toga i pred njim učio, kao što mi danas učimo sa pa svojim profesorima i vi znate, tačno u srednjoj školi ko je ko vam je profesor je tako onda se zna taj profesor gdje je završio gdje je diplomu uzeo i ako sad znamo da je on diplomirao stvarno na hemiji koju je studirao onda onda već on ima neki kvalitet kod nas ukoliko je on onaj studirao ne znam sportske aktivnosti a on predaje hemiju to ja sam znak da je, da je, da je tu veći došlo do permećaja ti naučni vrednote i normalno da on nije mogao sa ovim znanjem pokazati znanje iz hemije leko drugog predmeta koji čovjek predaje tako da ovdje svi ovi ljudi koji se pojavljuju u lancu procesu najveći muhadis svog vremena Isto mogli biti mufesiri samo, ne mogu biti mufesir usputi muhadis, ali mora da obide muhadis. Prema tome, ako nije bio muhadis, bio obični kobaš tamo potkivo konje, nema šanse da on, da on prođe kod ovi alima koji su ispitivali. Sad imate posebnu nauku, rekli smo leđer, wotadil, nauka o povredivosti i nepovredivosti ravija, a to je u stvari kritički osvrtna ravija. Je li bio dobar ili nije? Je li lagao ili nije? Je li ili nije? Je bio pouzdajan ili nije? I onda je stačno znalo stvarni onaj prenoslac Hadisa je ko može da bude. I na temelju toga su, on, na, nastavljamo onda priznanje Hadisa. Hadis može biti sjajan, da nam djeluje fantastično. A ako nema rivajeta, on se odbacuje. On se odbacuje. Jer ne znamo da li je to poslanik Alisa nam rekao. Tek uzmamo ono što je prošlo ovim sistemom, ovom valorizacijom, tom naučnom valorizacijom u to vrijeme, a to je da je prenio taj pouzdanje od onog pouzdanog i onda tek imamo povjerenje u to što je on rekao. Jer imate ljudi kod nas, kao što znate, stalno govori istinu, pa govori istinu, pa govori istinu. I kad se nađu tri čovjeka govore istinu, kad njih trojica isto reknu, a nisu vezani jedan za drugom, iz drugom govorili, onaj dolazi iz jednog mjesta, ona iz Zemci, ona iz Visokog, ona iz Sarajeva, a čujemo od sve trojice isto prošle, nego doga, isto nam opisuju, to je onda znak da nema šanse da bude drugačiji. A ako znate čovjeka da on hoće malo muliti, malo dodat u ono ulovci ono, što kaže malo doda, još na ono malo, malo izmisli i onda pojavi se jedan put pa, pa mi otkrijemo da on malo dodao. E onda drugi put se pojavi, treći put mi nećemo toliko vjerovat. E onda kad se pojavi još jedan, pa još jedan, pa njih trojica i govore isto, a jedan i drugi treći oće malo man. Ali se desilo da oni nisu bilo na istoj su onaj poziciji bil prolazili pored nečega pa nam javili da su dva BMW-a Jedan kaže sigurno BMW crveni, ovaj žuti, onaj kaže također crveni žuti, onaj kaže BMW crveni žuti i sad oni znaju neka ovan, ali sad sve trojica su rekli isto, a nise dogovarali, to je znak da sad nisu u ovom slučaju slagali. I zato u nas u Hadis koji je dajif ako prenosi jedan ravija, ali ako se pojavi nekoliko ravija koji isto to prenose ona, na isti način, a jedan i drugi teću slabi, oni onda postaju malo jači i podržavaju taj Hadis, taj Hadis postaje hase. Na taj čita, način. Govorti, ako, ako budemo imali prijeti, govoriti o Sahihu, Hasanu i Daifu, inša Allah. A, ako Bog da u nekoj naredni emisiji. A, a, sada, evo sve ovo što ste pričali, to, to, to je samo Jan dio koji, koji se sigurno mjesecima uči na, na odnosno godinama. Naravno. Na, na, na fakultetima. A, da li a, sad kada bilo što nas neko pita, a vezano za vjeru, stalno čujemo i to, evo opet ponavljam, pa kažemo Ja mislim da to nešto treba ovako, da ne treba onako ili tako dalje. A ljudi su čitav svoj život posvetili da ispitaju, konkretno po tom pitanju, da a, a, a, a, pročešljaju sve i da a, dođu do vjerovostinog, gdje to posljednog slada baš rekao. A, šta to govori, recimo, onama ko, koji tako a, kažemo? Pa naravno, po pitanju same vjere samozmišljanje u Kur'anu Kerimu toliko puta stavljeno tamo je el tako u jedan lep kontekst razmišljanje te fekur o tome se puno govori u Kur'anu Kerimu razmišljanje i koji badete učenju oko 850 mjesta u Kur'anu se spominje dakle Allah to od nas straži ali to učenje ili zastimanje naše misilja mora da ima svoje temelje mora da ima neke argumente na čemu zasnivamo jer ne možemo mi govoriti ja mislim a u stvari nemaš nikakvi temelj na, na temelju čega to ti Postavljaš i temeljiš. Isto kao kad bi kuću došao i samo stavio onaj u neku vrstu onaj bare. Ne ide. Čovjek mora kad doće kuću da stavi, da, da kaže da udari temelje, mora temelje da bude, imaju nešto dole čvrsto gdje se iskopati ta zemlja gdje se je lako temelji udarti i onda on može očekivati da će kuća tu opstati ne može opstati kuća koja će se na vodi staviti voda je odnese sad desno sad lijevo mnogi tako imaju ta mišljenje razmišljanje poput vode kao da prave kuću na, oba, na na talasima mora što bi rekao hasel basri ne pravite kuće na talasima mora nego pravite je na čvrstom a čvrsto je ono što se veže za onaj svijet onaj svijet poput talasa mora tako i ovdje neko kaže ja mislim ja držim ja smatram. Lijepo i držati, i smatrati, i misliti. Ali to mora biti utemeljeno. Kao što kaže Allah, željšan, ljudi kaže ovo, ono, ima Allah, nema Allah. Ha tu burhanikum, inkuntum sadikin. Donesete dokaz, argument, ako kažete da istinu govorite. Eto, dakle, argument treba. I kogod kaže u nas u islamu, ovdje nije problem kad im mislimo nešto o o nekim onaj, insektima, pa mi mislimo da ima i danas puno u Sarajevu ili nema. Možemo i o tome misliti. Neću puno pogriježiti, kao da bi imao više ili manje. Sad će i prebrojati, vidjet ćemo, neko će to i naučno onaj, doći pa prebrojati. Ali je problem kad mi kažemo ja mislim, a onda se ljudi povedu za tim i onda počnu primjenjivati to, a vjera nije zasnovana na mišljenju, nego na objavi. E, to je vrlo bitno. Kada je vjera u pitanju, onda treba manje upotrebljavati ovo ja mislim. Ja sam imao prilike slušati neke hatibe kada kažu ja mislim, ja mislim, ja smatram, ja smatram. I na kraju kažu, sve on govori u 10-15 minuta, hudbu drži, na kraju kaže kao što kaže Allah u Kur'anu Kerimu, pa spomene ajat, ili on govori sve ja mislim kao što kaže poslanik al-Islam u hadisu. Čekaj, jel mi treba prvo da iznesemo što je Allah rekao, što je poslanik al-Islam rekao? šta je rekao Ashab neki, sa Stabini, sa sveliki imami, pa da onda kažemo, ja mislim tako. Ili mi iznosimo prvo svoje mišljenje, a onda nama Allah Želešanu, Neuzubillah itala, i njegov poslanik, ali se bude u komuhurđije, i nama pomuhuraju što mi kažemo. Mi treba u stvari, ona, jel tako, da, da ono što je Allah rekao da kažemo, ono što je poslanik, ali se nam rekao da kažemo, u što je rekla ranija svako, a se nije razila za odnodnju pitanju, i onda mi možemo kazati, Ja mislim, u našoj vremenu mogli bi ove stvari ovako postaviti. E, to je nešto što šte mi imamo pravo da kažemo. Kad je vjera u pitanju, dakle, vjera nije ničija babovina. Vjera je Allahova objava. I ne može biti sarajevska vjera, sarajevski islam, tešanski islam, ameriški islam, saudijski islam imao samo Allahov islam. I on prima taj islam koji on poslao preko svoga poslanika, ali A mi možemo imati sad na neke implementiranje vjere u Saudiji, nije isto kao u Americi, naravno. Nije isto kao nije isto u Sarajevu, kao u na primjer. Jer drugačiji su okolnosti. I onda, naravno, to primjena te vjere je nešto drugo. Ali shvatanje vjere za sve mora biti isto. I isti je, jel tako, zakonodavac. Nemamo mi sad pravo Mi kreirati kako hoćemo, je li tako ono što, što je rečeno u Kur'anu i suneti, ili mi svatati na drugačiji način. Samo možemo primjenjivati kao što je bilo u Mekiji, mekanska primjena islama je bila sasvim drugačija nego ona u Medini. Dakle, u, Medinu, u Medini je, je, je bilo sve omogućeno muslimanima da primijene šarijetu potpunosti. U Mekiji nisu mogli. Mi u Saudiji, možda neko drugoj arabskoj zemlji, možemo daleko više primijenti određene stvari, ne možemo više na zapadu. Prvo na tome nismo ni dužni više primijenti sjed, dakle ono što mi na temelju ajeta hadisa kad Allah kaže i drugi mi kažemo e sad mi možemo možda da vidimo šta mi možemo danas ne znam u Bosni da primirimo, jedno Crnoj Gori, jedno Hrvatskoj, u Sloveniji. Nije nije to isto, nije to isto kao u vrijeme poslanika, ali samo nije isto kao danas što je u Saudiji, lezam u Kuvajtu. I to opet učeni treba da kažu koji su sve to Naravno. učili, učili i kažu e eh, sad bi trebalo tako. Evo da nakre napravimo kratku pauzu da poslušamo anketu, pitali smo a sugrađane i u dugim gradovima također stehati. Mu hadis, inshallah, inshallah. Tu hadisi tako? A, se, pa to je tako. Na to pa to Hadisi su ovaj pisani riječi. Lüknan <gledan> batu. Hadisi uh, sura iz Kur'ana. Zapis zapis u Slimansku u pustu. Hadis, hadis što dakle, ovaj, dakle, da je var puke božje Da teo na nasljedimo sunne božje poslanika, no što božji poslanik znači preporučila se radi vjerski znači sačejana. Eh praksa ili običaj e, za ispoljavanje vjere muslimana. Šta je? Organizovatna ponašanju Pri vjeri, pri, pri tome tako. Hadis to je to je ono što je Mohamed alai salam radio što je preporučio kao drugima da radi. Kako ne znam. Kako ste vi nekom ne znaći? Ne znam. Ne znam se i na stvari. Evo možemo prokomentarisati što je hadis, bilo pitanje. Pa evo, kao i u prošloj emisiji, ono što smo imali priliku od prilike identično, dakle, ovaj mlađi naš naraštaj, hvala Allahu šanu i to nas naravno raduje, daleko bolje, kako vidimo, poznaju ove termine i o, ovu tematiku o govorimo, a dakle, ta jedna generacija ili nekog generacija koje su bile u ranijim sistemima su poprilično, zapostavile to i tu je naravno i svjesno rađeno da se, jel tako, muslimani odvoje od svoje vjere. Međutim, sada hvala Allahušanu, pored naravno i na naše islamske zajednice, kao i brojni daja koji rade na tom planu da osvijeste ljude, onda imamo veliki broj naših članova, ovi mlađi, onaj, naravno Bošnjaka, koji, kako vidimo i putem Facebooka i društvene mreža, šire često razne linkove, videa, predavanja, Kroz koja se čuju ovi termini, ja mislim da i ovo ima svoje, jer su ono upućene te društvene mreže, kako društvene mreže imaju loše neke nekada plodove, imaju i ove dobre, kako vidimo, ja virujem da često ta omlada nekada nauči preko ti društveni mreža puno ti stvari ili recimo putem onaj TV kanala. I toga kažem Allahu hvala da se može preko TV kanala i preko društvene mreža doći do određeni dobri informacija. Nekada je onaj, često smo neke TV kanale koje služili samo da, da da ljudima na neki način srozaju moral. Danas imamo već TV kanala hvala Allahu što ono poput ove naše lijepi televizije koja afirmira ono što je dobro, govori o finim stvarima, educira svijet, dakle govori i ponašanje. To je za nas vrlo bitno i to u stvari treba svrha da bude medija, da čovjeka što više osvijest da učine plemenitivim, boljim, boljim patriotom, boljim čovjekom, humanijim, tako dalje. I to vidimo na temelju ove i stvarno anketa i ja sam prezadovoljan što je omladina stvarno daleko bolja u odnosu na nove generacije ranije. a ne možemo ukupno biti zadovoljni jer sigurno ima puno i omladine koji ne poznaju ove stvari. Zato je na nama zadatak da još više ono što mi rekli sa više apetita, sa više lana, entuzijazma radimo na tome da do ljudi dostavimo pa još i je jedan od načina da je tako dostavimo neku informaciju do, do našeg gledatelja koji će naravno ove neke termine preuzijeti, pohvatati i gdje će pokušati nešto o toga realizirati u svom životu. A, evo da dademo još još malo postreka da, da, da nastave da prate i naše druge emisije i a, u nastavku govora a, u našoj svakotnici o hadisima. Je li ima nagrada ako čovjeko sjedne zanijeti da, da nešto nauči mi Allaha? Je ima nagrada to što upravo nazgleda? Po naravno, jer gledajte, što god čovjek učini radi Allaha, ima nagradu ako je ono što radi i čini, dakle, u skladu sa širijskim propisima. U najmanju ruku ljudi koji prate ovakve vrste emisija, ne zato što smo vi ja u emisiji, nego nego inače, kogod bude, naravno, ona realizira ovakve vrste emisija, ne morate biti čisto vjerska emisija, nego recimo, emisija koja postiče da, da čovjek bolje posadi, ne znam, luk ili krompir, da će bolje rotiti, da će više imati prihod njegove poroce, to je hajr veliki. Dakle, sve što je, što je dobro je premenet. Da ne govorimo o, ovo, govorimo o luku i krompiru, to je vezano za ovaj svijet. Dobro će biti našoj i na ovom svijetu. I to je dobro, naravno, islam to također uvažava. Ali pogotovo kad govorimo o ovim temama koje nas na neki način hrane i odla brane na ovome svijetu, a plus u kaboru i sutra na sudnjem danu, to je još veća vrijednost. Tako da da ljudi kad gledaju ovu emisiju, ne može pogriješiti neće vidjeti nijednu lošu scenu, recimo scenu Nemorala, kao u raznim filmovima ili sa punicama. To je jedno. Drugo, kad ovu emisiju ili ovakve emisije gleda, on u stvari nešto nauči. I to mu je opet seba ako takođe to radi onda naravno dok to gleda i dok se to u njegovoj kući u njegovom domu izražava i govori čim se spomni Allahova knjiga čim se spomni tumačenje Allahove vjere Allah spušta se kinet pušta milost pušta meleke koji koji donose salavat na taj skupnate ukućane a to je u stvari onaj dove za nas koji meleke donosi i nije isto gledati jednu takvu emisiju i neku emisiju koja govori o nemoralu o, o ne znam neke vrste raskola istično tobe zbog toga kažem ovo treba posticati, naravno, što afirmativne emisije onaj da gledaju i da, naravno, mi na neki način pokušamo realizirati što veći broj takvi emisija jer to je ono što će svima pomoći i nama koji to realiziramo ili govorimo i onima koji to slušaju. Tako da je kod nas onaj, velika sreća što i onaj koji sluša ima nagled, i onaj koji govori, onaj koji realizira, i onaj koji snima, onaj koji na neki način sve to režira. Svi imaju na neki način tu nagled, koliko je nešto hajp što će plodove, hajra, ostaviti. A Boga mi, ono što god mi mi radili negativno, takođu, svi bi imali učešće u grijevu. Dok toga, evo, naravno, to samim gledavacima prepuštamo da sami yes. spoznaju i da saznaju. A da vas stavljaš na što ste i, za ovoj misli izdoli svoje vrijeme i ovako nam pojasnuje neke stvari, a, a, sigurno je dosta toga novoga što, što što smo čuli, dosta toga što smo ponovili, ali sve skupa a, smo došli do a, finih informacija i samo da ih počnemo primjenjivati u našem životu i nam dobro. Meni je zadovoljstvo da mogu učestvati u jednoj ovakvoj emisiji, naravno i širiti i afirmirati ono što je dobro. to poštovam gatli do smo do kraja još jedne emisije naša svakodnevnica. Malo smo konkretnije govorili o sene duravijama, pojasli neke stvari u drugim emisijama, u nastupku govoru o, hadis, o hadisima. Imaćemo priliku da saznamo još dosta toga da naučimo, jer o našoj vjeri kada učimo nikad nam signor nije dosta. Kada smo ste bili i ovu nedjelju uz nas do narodne misi svako dobro. Asalamualaikum rahmetullahi ve berekat.